Щадити себе не доводилось. Часом тільки повернеться, виморений, з роботи, помився, сів з хлопцями в доміно поклацати чи за книжку взявся, а тут уже мчить джип заводський, записку тобі подають. «Містер Іван, просимо негайно в цех. хапає шкепку свою сталеварську з окулярами». І знову туди. Траплялися, що по 18 годин з цеху не виходили. Здоров'я не підводило, спеку їхню витерплювали. Може тому, що організм у нашого брата-металурга жаростійкий, звичний до будь-яких температур. Адже і в нас у цеху влітку на площадці буває температурка така вискакує, хоч яєчню смаж. Звик і до сонця в зеніті. Йдеш у день у брелі тропічному, а від тебе тіні зовсім нема, таке там сонце. Ну і палить, відповідно, аж поки не настане період мансунів, тобто період злив таких, що з неба на тебе, як з ковшаллі. Під час мансунів особливо ясно бачиш їхні контрасти. Той голий-голісінький в одних трусиках на роботу чеше. І він парасолька над головою. А ще заможніший – той у нейлоновім плащі. У рангара тим часом невісточка моєму Петрусеві росте. Гляну на неї, і одразу рідне все попливе перед очима. Ні проблаки, тюсейне, і наша зачіплянка за червоніє вишнями. Згадається, як у підшефних соняшники цвітуть. Є соняшники і в них, але там вони тільки як квіти, як рослина декоративна. Про мене біля соняшників Рангарова донька в своєму сарі. Мимоволі подумається. А що? Що ми знаємо про прийдешнє? Про те, як наші діти житимуть на землі? Може, справді не захочуть визнавати між собою бар'єрів? І колись оці зіркі індійські оченята побачать наше небо українське і заводські заграви вночі за Дніпром? Може, з'явиться і на нашій веселій індійське дівча своєю любов'ю, своїми танцями та піснями, і ласкаві води скарбного торкнуться тих загорілих, гангом у дитинстві омитих, ноженят? У вільний час ходимо в гості до наших індійських друзів. Крім рангара, маємо від інших запрошення, бо вони дарма що народ бідний, без статків особливих, але гостинний. Люблять, коли до них приходять. Окрім того, були серед їхніх сталеварів і кілька одружених на запорізьких та баріупольських дівчатах. Познайомились, коли індійські хлопці відбували практику на наших металургійних заводах. Приходьте на український борщ, запрошують. І як зберемось, то хоч душу відведемо, пісень своїх наспіваємось, бо дедалі дужче душа прагла домівки. Бувало таке накотиться, що місця собі не знаходиш. А потім ота пригода, що сталася зі мною, наробила такого переполоху. А було так. Одного вихідного виїхали ми всією колонією автобусами на масовку за місто. Є там у них велике озеро, майже в самісіньких джунглях. День минав нормально. Були співи весело, й веселощі, й ревнощі, бо де жінки вплутаються, без цього ж не обійдеться. Не секрет, що і сухий закон штату трохи було порушено. Але що я нібито вхопив до зайвого, як дехто мені закидав, то це не відповідає дійсності. Не шотландське війське причина. Просто накотилось щось, як це іноді з людиною буває, і засумувалося. І товариство тебе вже не радує. Взяв би і пішов собі світ за очі кудись. Озеро широчезне, більше за оці плавні скарбного. Контур протилежного берега вабить загадковістю. Він аж сінювати і млиться бускові вдалечі. Просторінь, як отам на зі в нас, навпроти села військового, де Дніпро так розлився – де в 43-му наші його форсували. Вони форсували, а ти? Пливи, наче штовхає мене хтось. І я поплив. За розвагами ніхто й не помітив мого дурацького запливу. А мене, наче якийсь біс, штовхає все вперед та вперед, туди, де ніхто ще з наших не був, туди, де синіє. Що там, думаю? Який той протилежний берег зблизька? Звідси він нагадав мені смужку Дніпровського берега, де щоліта заводські дитячі табори дзвенять, де мій Петрусь може зараз зі творою у футбол ганяє. Так раптом гостро все уявилось мені, і загоріли його ноженята в сиротах, і руки в подряпинах, і синові жарти чую. І вже ніби вдвох ми розглядаємо той каміньський лястий, на якому викарбовано по міді, що тут загинуло в бою з печенігами славний витязь Святослав Ігорович. Коли затоплювали пороги, видобули ту мідну плиту знизу і перенесли на інше, на високе каміння. І вона тепер, ви ж знаєте, опинилась саме на території заводського піонерського табору. Все те згадалось і защеміло в душі, іначе туди, до того рідного берега, я пливу. Мах за махом, не квапом, економлячи сили. Та тільки одного не врахував я, що й вітерець може дмухнути. А він дмухнув та й неабияк. Щось схоже і в нас буває, коли надвечір зніметься на Дніпрі низовик Тепер хочеш не хочеш, а мусиш плисти вперед Бо як поверну, думаю, назад, то хвилою захльосне Пливу, правду кажучи, сподівався я, що буде це ближче Підлітком наразні перепливав. Завжди почувався на воді впевнено, а тут острах почав проймати Може тому, що вечоріло, від своїх віддалився Більшу половину проплив, а протилежний берег, моби, не ближче є Скажу тільки, що і смерк Мене на воді застав В тропіках темніє одразу Це слід було врахувати Одне слово опинився на грані Не знаю, хто, чи могутній дух Прадіда Запорожця явився Та мене серед цього озера присоромив Чи синок мені з берега руку подав Але все-таки добувся я берега Одначе був переді мною берег Зовсім не схожий на наш, на Дніпровський Без каміння, без степу запашного Темрява, хащі якісь А довкола під ногами Шу, шу, гадюки. Не знаю, чи справді їх стільки було, чи так мені з переляку здалося. Стою голий у цій тропічній темряві і кроку ступити далі не зважуюсь. Довкруги стріляє ото гадючий шурхід. Всюди вважаються мені переплетені зміїні клубки і про тигрів-людожерів звичайно згадалось. Нахилився, розглядаюсь, де б вибрати дерево міцніше та вище. Заберу думаю, на дерево і хоч не зовсім воно личить, совет експертові, а цю ніч доведеться переночувати по мап'ячому. Дерева високого ненагледів, все якісь покручені стоять маняки. Зате вдалині, десь на березі озера, бачу, вогник проблискує. Всі люди на світі, мабуть, переживають одне і те ж саме, коли в такому становищі раптом побачать вогник живий. Ще не знаєш, що він тобі віщує – порятунок чи, може, загибель? Хтось розіклав той вогонь, і чим він зустріне тебе? Але ти чомусь віриш, довіряєш йому. Вже ти ладен бігцем кинутись до нього крізь ніч, крізь гаддя, занишкле, в химерному плетеві заростей тропічних. Хапаю якусь лузеняку, і ганяючи нею по траві, як косар косою, щоб гадюк розполохати, починаю пробиратись туди, на той людський світлячок. Рибалки то були. Вогнище схоже на оце наше – і вони сидять довкола вогнища, вечері собі варять. З-поміж гурту вирізнявся старий один, ватажний такий чоловік, борода сива, апостольська. Не знаю, пришельцем з якої планети я їм видався, голий, витріщений, без'язикий експерт, що не знає слова по хінді. Але, що цікаво, не з ворожістю вони дивились, а тільки з подивом, з бажанням розгадати мене, збагнути і, можливо, чимось допомогти». Погляд доброзичливості підтримки ось що найбільше мене вразило в ту мить. Ось такими поглядами повинні всюди й завжди дивитися люди на людей. Я, звичайно, залементував на всіх суржиках світу, заволав, що мені, мовляв, треба на той бік, бо мене там ждуть, розшукують, я заблукався, відбився від своїх. Смішним я мав їм здаватись, як дикий вимахував руками в темряву озера і ламентував безладно. Годі було щось дотягмати в моїй лепетні. Та все ж, як не дивно, вони мене зрозуміли. В їхній старший рибалка похитав головою. «Неможливо», – мовляв, – «переплести його неможливо, це озеро, навіть у день. Учий, не ламай собі голову, чоловіче, не гарячкуй, потямся». І показав жестами цілком ясно. Повечеряємо і будемо спати». Показав навіть, як ми будемо спати – поклавши голову на руку, і як небо-оте замість ковдри нас своїми планетами та галактиками вкриє. Вечеря наша була, як у святих. Риба, сіль та відварений у воді рис. Жодних домішок цивілізації. Буйна незнайома рослинність оточувала наше багаття. У відблизках його я бачив листя величезне, глупухи якісь тропічні. Коли рис відварився, молодий рибалка пішов і нарвав тих хлопухів, акуратно розіклав листя за числом присутніх. Першому поклав мені, потім старому рибалці, потім усім іншим. Моє місце було скраю краю від заростей, найближче до тигрів-людожерів, до всіх тих хижаків, що мені вважалися. І спина моя, мабуть, сама їх почувала, бо мимо моєї волі нервовий дрож по ній пробігав раз у раз. І хоч я намагався нічим не виказати свого внутрішнього стану, однак старий їхній помітив моє самопочуття. Скоріше не помітив, а відчув. Такі делікатні, душевно тонкі були ті нічні люди. Ледь вломив, а кивнув старий убік молодих, і вони його зрозуміли. Одразу мовчки перейшли і сіли зі своїми листками, серветками, з другого боку від мене. Таким чином я був тепер захищений ними від усіх тигрів, що досі блукали в моїй уяві. Вийшло так, що я опинився тепер у центрі, на почесному місці, поруч з їхнім ватагом. Така-то була наша тайна вечеря. Спати вони мене поклали в курені не з краю, а поміж себе, всередині. Поклали так лагідно, дбайливо, що чимось і прикрили від комашні. Не до мені було. Хто ці люди? І хто я для них? І чому ми, випадково і так неприродно зустрівшись, уже як брати? Щось безмірно далеке, первісно таємниче було для мене в цих людях що з правіку живуть не своїй пропеченій спеками, а з червонястій землі. Все в них інакше, і водночас почувалось, вони чимось зовсім близькі мені, і хоч померлих своїх вони спалюють на кострищах, а від хвороб лікуються тим, що носять в мішечках дрібкі землі, прикладені до живота, а чорні чуби свої надстригають для того, щоб матері їхні поклали ті чубчики у храмах якимось їхнім духам. Через усе це переступивши, я прагнув їх зрозуміти». Чому вони такі? Чому такі звичаї в них? І що то була за прамова? І звідки ті осколки спільності між санскритом і нашими мовами, в яких усіх спільними є слово «мати» і «хліб»? Розселення пастуших племен? Порвалася єдність якась? А чому порвалася?»